Eta, esan bezala, e, ba, Greziako lesbosera handeitu izan dugu, megin baino gehiagotan Malen Garmendiarekin hitz egiteko Zaporeakeko koordinatriza berta, baina ba, gabona direla eta hemen dugu gurean. E, malen, kaixo. Kaixo. Ba, pandemia bete-betean aurkitzen garelarik, alde aurretik ere antzinen, e, edozen kasuetan hemen Europan gorriak kakotzen artean ikusi ditugun bitartean, ez dakiten nola bizi izan duztun, lehenik eta pandemia han. Eta gero jarriko gara, ba, bertako erralitate buruz bintzatzen. Bai, bueno, azken finean eh, pandemian ez daka hemen dakana inbesteko pixua. Bigarren mailako arazoa da, ez? Hango egoera inhumanoak edo eh, zein motatako pandemia superatzen du, ez? Orduan fokoa estagoen beste pandemian, naiz eta murrizketak ba, pertsona errefuxiatoetan eragin handia daukate, guregan ba ONG jak azken finean gure lanbaimenekin lanean jarraitzen dugu gure ritmo berean, baina beraientzako ba bueno, neurriak gogorragoak dira, ezin ez dira kanpamendutik hainbeste irten eta horrek eragin zuzena dauka berain egunerokoan. Alde horretik, Europak bereateak itxiak zituen, edo itxi zituen, hortik, ahi justu ba, alako refuxatu akampalekuen beharra, baina pentsatzen mutu, ba, Europak bizituen egungo egoera dela eta egoera areagotu dela. Hori da, azken finean, ez, ba, pentsatuta zeuden terrasla guzti horiek bai penintxulara eta baita beste herri aldetara ere, dena paralizatu da, dena gelditu da. Ez bakarrekan kanpamendu itxiak sortuz, azken finean argi eta garbi utzi zuela Europak eta bera hipolitikak hori dela bere helburua, detentzio zentru hauek sortzea. Eta ba, argi ikusi da, Europaren pandemiak ere ba, lesboseko egoera zaildu duela. E, eguneroko dugu, gaur egun, e, komunikabidetan aipatzea, ba, COVID-ak e, erailituen pertsonak, egunero edo kutsatu bituenak, aldiz ba, mediterranean e, itotako milaka eta milaka pertsonen kontua dagoeneko galdua du. Hori da. Argikusten da es politika europarrak eta gobernuak zer nahi duten, zer nahi duten benetan azeleratu eta zer nahi duten eskutatu. Eta zerri eman nahi dioten beti bizkarra. Fokoa beste alorre batean jarri eta orain pandemiarekin, badirudi Europar guztiak itxutu ditugula. Hortaz, bereaintzako argumentu, bueno, ba ezin hobea. Eh, itxoten es direnak, bertara heltzen direlarik, ez haiekin ba, hitz egiten duzularik, zer espero dute, zein helbururekin, zein itxaropenekin heltzen dira. Bueno, azken finean, horrengo egoera oso zaila da. Bera ere, kanpamenduan, zer dakarren bertan itxita egoteak, e, espero horretan, eta betidanik esan dugun bezala ez, norbaitek, goiko norbaitek erabaki behar du zure bizitzuako, ba, zer izango den urrengo pausua. Hortaz, oso zaia, oso zaia, jendea ere nekatuta dago. Ez zain beste iritsi berriak beti iristen zarelako ba, ilusio puntu horrekin, aldaketa bat egongo dela, baizik eta jaun ezkero urteak daramateen pertsona guztio jena ez. Dara matela, ezer ikusi gabe, aldaketari gabe eta esperantza ere agortzen. Konfinamendu bete-betean? Hori da, gu, bueno, lesbosen konfinamenduan gaude, momentu honetan, eta beraiek aregeiago, hau da, kanpamendutik ezin dira irten. Hortaz, argi dago, berriro ere jarraitzen dugula, alde batera guztien persona guzti hauek, ba, almeni gabe. 2000 urte honetan egia da, ba, lesbos eh, apenas ez dela aipatu komunikabidetan, ez bada, ba, irailaren bederatzi aldera edo amarrean eman zen sutearen eh, ondorioz, ba, ez dakit eh, irudikus edo zer, baina ez dakit zein ondorioak garri bituen horrek eh, ondoren. Hondorioak ba, espero genituenak. Hau da ez erantzun zehatzik, ez eran etorkizun derako erantzunik, baizik eta beti bezala jartzen dituzten horrelako partxeak. Hau da kanpamendu bat sortu zuten hiru egunetan, autoritate greziar eta aknurren bitartez, ba kanpamendu ikaragarria, haundia, beraiek esango dizute ikaragarrizko lan egin zutela, baina egin zutena da beste kartzela bat sortu. Ba memoriaria zen espazio torturaante hori beste espazio batean sortu. Ez dituzte ez egoerako betu ez da pertsona guzti hauuen bizi ba, baldintzako betu. Hortaz e, ikusten duguna da erreplika egin dutela. E, Zaboreaketik, e, aztapen-aztapenetik, ari justu, ba, erre futxatu hio guziei ba, otorduak e, bermatzeko helburarekin joan zineten lanera, besteak beste. Garaibatean, ez dakit, sutaen e, ba, ond aurretik, mila bosteun bat e, lagunei, laguntza amaten zenieten egunero, e, horren ondotik, lana bikoiztea erabak izan duten. Ez dakit, Eustu, lau mila lagun, edo ez dakit lortu zuten jakineken jekene Euskal Herrian bueno, ba, janari bilketa enbat egin zela. Bai, zutea bueno, e, izan zenean eta egon ziren amarregun emergentziazko egunak, pertsonak ba, e, ortserrepide txokotan e, lotan hor saiatu ginen gure kapazidadea doblea izaten eta lau mila razio baina gehiago sukaldatzen egunero. Orain jarraitu dugu, jetxi dugu gure berriro ere, e, orain bimila razio egiten ari gara gutxi gora bera egunero, eta, bueno, ogi, egin ere jarri dugu martxan, baita ere ba, pertsonen beharrai erantzuten esan digute argi eta garbi behar dutena da baita ere ba, sukaldatu gabeko janaria dela eta baita ere hasi gara ba, lehorra diren erikagai guzti horiek banatzen beraiek ere ba, eskubidea eta almena edukitzeko erabakitzeko zer jan, noiz eta nola. Euskal Herri nos dut egun bat tona helikagai edo bildu zirela, ez dakit dena heldua izan den, ze, bueno, ba, beste zenbait ekin menetan, Saharabien aldeko Euskal Karabana adibidez, joan deno txaiaz geroztik eh, alikanten dute, eh, janari guztia, itxaroten eh, Grezia Arabai iritsi da. Ba, igreziera iritsi zaigu, ba unezkero lau kamioi, ez bakarri gure proiektura baita ere ikusi dugu beharrandia dagoela atenasen, jende asko dagoela kalegoeran, eta hortaz ere bideratu ditugu kamioi batzuk, ba, sos errefuxatuak proiektura atenasen, baina jarraitzen dute kamioiak iristen, e, egia da, ikaragarrizko elkartasuna sentitu genuela euskaldunen partetik, egintzenean janari bilketa, baina egia da beharra ez dela gelditzen, eta behar dugula gehiago, ez? Janaria aurrela da, berehala jasotzen da, baina berea lagastatzen da. Hortaz, behar dugu orain dikere Euskal Herritarrak aktibo egotea. E, Dosti, jasotan, hori guztia kudeatzeko. Eztak izten bai jende zabetenan e, zaporeaketik e, lanean, nola antolatzen da hori guztia? bai, ba, bueno, hansu kaldean, bai, zango gara gutxugora bera ekipo guztia kontuan hartuta eta pertsona bat. Gehien bat pertsona errefusiatu ez osaturikoa eta, bai, badago orain momentu Paula baula e, voluntaria euskalduna, baina, bueno, orain ere kobidarekin zailtzen du ez euskaldun voluntariok bertaratzea baina, bueno, guk e, sortu dugunez benetako estruktura potentea pertsona errefusiatuekin ez dugu beharrezko hau da, proiektua ez da gelditzen e, euskal pertsonak ezin balin badira haiegatu, baina, bueno, beti eskertzen da, ez, el car hori. car truqueori. 2000 lagunei, e, jaten ja egunero, baina u noiz arte. Ze, bueno, el kartasuna ongi da, baina e, ez da esan bien está que Argi dago, argi dago, hemen erantzun eta benetako aldaketa argi daukagu politikarien datorrela, baina argi eukiu behar dugu ere gu gizabanako bakoiza eta erritar bezala ere badaukagu gure responsabilidadea eta gure esatekoa. Hau da, politikariak hor daude, baita ere esango genuke guk hautatzen ditugulako. Hortaz, guk ere egin behar diegu jarraipena, ez zinduguna da esan ez dagoela gure esku eta ezin dugu ezer egin, baizik eta nik pixka bat faltan botatzen dut egin beharreko presio hori eta jarraipen hori. E, etorkizuna begira, orendik ere ba, pandemiak jarraituko du, ma, ikusten dugu nolako ibil bidea du ibil moldea hartu duten, ez ba, politikariek ere, badiru di e, pandemia dela errealitate bakarra, baina e, aipatu bezala ba, e, lesboseko errealitatea hor jarraikitzen du. E, ez dakit aurrera begira, zenolako aurre ikuspena dituzue, Bueno, ba, ikusten dugu askotan erabili duten bezala pandemia dela, beraientzat eskusa, itzaki, galanta, ba, pertsona guztiabek bertan mantentzeko. E, argi ikusten dugu beraien asilo prozesuak azeleratzen ari dire da, hortaz e, mugak pixka bat irekitzen direneinean deportazioak ere areagotu egingo dira. Muhan e, gatazka handia da eta batez ere biztan dago, ba, ez direla bakiz eskubideak konplitzen, ez? Orduan, nik uste dut, e, gure aldeti galdarrikapen politikoa fuertea izan behar dela, gure belarriak ere ondo ireki behar ditugula eta ezaztu pandemia hontas at, beste hainbat pandemia daudela, agian ez virus modukoak, baizik eta, bueno, beste era batera azaleratzen direnak eta adi egon garela. Ez du balio, Ai, erabaki dezatela gobernalaria, baina zu presaltzaude zuretxean norbait hartzeko edota zure privilegioak galtzeko beste norbaiti aukera bat emateko, ez? Gure bizanakoan ere erabaki handiak daude, hortaz, bakoitzak analizatzeko eta behintzategoerauek ba, gainean jartzeko oso garantzitsua. Hortxe, ba, gogoeta, ez du kautua egintzen nuen, bertara joan eta benetan zutsuki e, lan egitea, ez dakit e, pertsonalki humanoki, Egun batzuk etxera torri Euskal Herriera bueltan eta ez dakit nola topatu duz da Euskal Herria eta nola ikusten da lesbose mendik? Hmm. Euskal Herria horain pandemiarekin dugu era beldurgarria. Nola gizartea ari den uh, ardi bihurtzen ez? Nola e, aurrera bakarri begiratzen dugun eta beldurrarekin. bat beldurre ematen dit e, gizarteake galdu duela hori galdu duela elkartzeko eta mobilizatzeko hori, hain nain garrantzitsua zela batez ere Euskal Herrian ez? Eta iruditzen zait hori galtzen ari garela eta bat perspektiba ireki egin behar dugu eta benetan energia jarri hori ez galtzeko. Ze azken finan bestela... Era materia do bestera nahi dutena lortzen ari direlako. Baite, pandemia pasa da, baina betiko arazoak eh lepotik burua jarrituko dute. Hoize, hoize, azken finean jarraituko dute injustiziek plazan eta gu bertaratera behar gara hauek rebindikatzera, ez? Orduan ezin ez dugu albo batera gauza guztia bukitzi. Hondira, ba malen Garmendia, eh miezker eta kuraion. <laughs> Zuei.